Воно її незаперечна власність, і хто бере Христину, той бере і її гроші, гроші, котрих він так дуже потребує. Граф Адольф побачив себе героєм чарівної картини. В його робітні стоїть вердгаймівська каса повна грошей, а в передпокої повно вірителів, корчмарі, торговці збіжя, молзе Свольфу, котрого він гроші позичає, і котрому навіть відсотків платити не може, і всяка наволоч. Гржегорж по черзі пускає їх до свого пана, Адольф бере довжний лист, вексель чи що там, провіряє, відчислює гроші і кладе на стіл. Варто видіти великі очі тих павуків, тих литаїв, тих кровососів, всі вони скорше сподівалися кінця світу, ніж вирівняння довгу. Як такий добродій тій гроші перечислює? Раз і другий, як він їх ховає у заялозену кишеню. Ні, це достойне пезля фламандського маляра. «Падаю до ніг ясновельможного пана», – каже такий суб'єкт. І на загуть сунеться до дверей. Біля дверей Гржегор штовхає його коліном там, де кінчається хребет, а починаються ноги і впускає другого. Так пересуваються перед ним всі його добрі знайомі. Аж до пахтаря, що кульгавим коником Молоко з його двора до міста возить І пан Адольф замикає касу Ну, славити Бога, напрацювався Тепер маю спокій Яка гарна річ спокій Та я певні, що ні завтра, ні за тиждень Ніхто не прилізе до тебе І не буде тобі сунути під ніс якогось там векселя Як люблю сказати собі Я нікому і нічого не винен Граф Адольф давно не був таким щасливим Чому ж не спробувати б йому тепер того щастя? Коли Христина ще має хоч крихітку здорового розуму, то вона не піднесе йому гарбуза. Він же не хто-небудь. Ні, і все-таки майже на 10 літ молодший від неї. Це те щось варте. Біда тільки, що він досі не виявив таких намірів, що й не підготовив собі ґрунту. Це одне. А друге – Нема сили, котра зневолила би Христину йти за нього, за Адольфа, в додатку за свого первого брата. А на Марійку можна впливати, вона сирота, привикла коритися долі, треба тільки, щоб Христина сприяла йому. І справа певна. Прощайте клопоти, бувайте здорові, шанові повелителі, панове вірителі. Досить ви вже нассалися шляхетної крови графа Адольфа. Він вас тепер не знає, не потребує, навіть бачити не хоче. Був такий захоплений тими думками і надіями, що не хотів прощатися з ними. А Гржегорш кашляв чим раз голосніше, давав знак, що пора вставати. Вони ж і так до підвечірку не явилися. Приходив Антоні просити, але Гржегорш сказав, що пан граф утомлені дороги і спочивають. Котра ж це година, господи, так? «Пізно, незабаром вечеря, тут її їдять о сьомій, о восьмій поміщанський. Гржегорш одяг, Гржегорш лякери, Гржегорш кроват!» І почалося убирання, як на бал, аж до морфіни. «Так!» – і граф Адольф став перед зеркалом, пробуючи своїх характеристичних руків і своєрідних зворотів голови. «Ой, потерпіть, ніженьки, потерпіть!» «Ну як же там?» – спитав нараз Гржегоржа. «Як журналя?» – відповів Гржегорж, відчиняючи перед паном двері. Самовпевнено з піднятою вгору головою йшов граф Адольф напрямі малої їдальні. Доктор приїхав, як звичайно. Зробив це умисне з огляду на службу, а ще більше з уваги на графа. Не хотів для нього змінити способу життя, щоб це не кидалося в очі і не давало причини до всіляких балачок. Граф Адольф здалеку почув його баритоновий сильний голос і погадав собі «Через святих до Бога». Коли доктор така тут значна особа, то треба собі його приєднати, треба бути вічливим, розуміється, в границях чемності, бо надмірна чемність межує іноді з іронією або буває признакою свідомості свого вищого суспільно-товариського становища. Ручки цілую дорогим кузинкам, вітаю пана доктора, тішуся, що в купі проведемо вечір, я трохи заспав, не знаю, чи на світі спиться, де краще, як у паньківцях, а сни, боже ти мій, які тут сни сняться, не сни, а прямо поеми. Невже ж, питала графиня, що ж тобі такого гарного снилося, Адольфе, розкажи нам. Не можу. Раз тому, що я не поет, слів мені бракне, а по-друге, з огляду на декого з присутніх. Погадав би собі, що я хочу піддобритися і нарочно видумую такі панегіричні фантазії. «А мені нічого не сниться», – відповів доктор. «А коли що сниться?»